Fjórði kapli um þingkólf og melíunu. Melíana var maíja á ættstofni vala. Hún dvaldist í görðum Lóriens og með þjóðinnar var engin feguri en hún. Né vitrari eða snjallari í söngaseið. Sagnir herndu að valar efðu horfið þrávinnu síni, puglarnir haldi niðri í sér kvakinu, klukkur varlabeigðar þagnað og gósbrunarnir hætt hrytri sínu þegar Melíana söng í ljósaskiftunum í lóriðinskörðum. Næðurkallatnir fyrtu henni stöðutt eftir, og það var hún sem kendi þeim að syngja, og nöytas að dvelja með þeim í rjóðrum djúbra skugga undir stórum trjám. Melíana var til, áður en heimurinn var skapaður, og líktist mest sjálfri jáfunnu, og á þeim tíma þegar kvendar reysi upp í vökuvatn, hvarf hún frá Valalandi og hélt til handanlanda og tóku að rjóva þögn miðgarðs í dögun með rödd sinni og fuglanafsinni. Nú þegar þeir lerar nálguðu þverða lok þessu lísta fyrir verið, hvíldust þeir í eystra belalandi handan Geljón fljóts. Þá voru flestir nolda þegar konni lengra vestur og höfðust við í þeim skógum sem síðar voru kallaðir Neldóreð eða Beikiskógur og Region eða Þyrniskógur. Meðan hóparnir heldu þar kyrrur fyrir átti elvi höfðingi telera tíð farið um þessa miklu skóa til að hitta finnvaða vinsinn í búðum nolda. Þá bar eitt sinn svo við er hann átti leið aðleitt um hinn stjörnubjarta skó nan elmót eða stjarnskó að allt í einu heyrðan kveða við söng næturgarlana. Hellun kom yfir hann, hann leitt töfrast og staðnandist grafkýr og úr fjarska er hann um trillur lómundílifuglana, næturgarlana, namann söngrödd melíunu. Svo hjartans var þrungið unaði og þrá. Samstundis glemd hann öllu öru. Hann glemdi allri þjóðsynni. Hann mundi ekki lengur hver hann var, Ne á hvaða ferð eða í hvaða erundum han var. Hann gæt ekki þanna gert en elta fuglana undir skugga trjanna, hverfa inn í stjarnskó, reyka um og villast. Að lókum kom hann inn í rjóður sem opnaðist upp til stjarnanna og þar stóð með Hann leit hana úr myrkrinu og sá ljós amanslands lýsa úr ásjónu hennar. Blasiða 59 Hún mælti ekki orð, en elvi hjertilinnar yfir komin af ást. Hann tók í höndinnar og samstundis kom heillunin yfir hann. Þannig stóðu þau sem steinar, meðan mörg ár mæltust af snúningi stjarnana yfir þeim. Og trén í stjarnskógi heldu áfram að vaxa, stór og dimm en hvoruð þeirra mælti orð frá vörum. Því gátu menn Elfa ekki fundið hann hvernig sem þið leytiðu og Ölvir tók við konungdómi allra telera og hvarf á braut með þjóðsína eins og brátturður rakið. Elfi síngorló hjælt aldrei aftur meðan hann lifði yfir hafið til Valalands og Melíana snyri heldur ekki þangar meðan konungdamið þeirra stóð. En frá henni er komin bæði með Álfa og manna Grein sem rekur eftir sínar til ænúa eina fornu sem tvöldust meðal alföður fyrir daga jásins. Glöngu síðar varð elvi frægur konungur sem ríkti yfir öllum eldarálfum í, í belalandi. Þeir nefndust þá Sindrar og hann varð grákupl konungur þeira elu tingol eða tingolfur á þeirra tungu. Og Melíana var drottning hans vitrari en nokkurt barn með Og huldar hallið þeirra voru í menngróttu túsundhallunum í Dóriðjad sem síðar var kallað Beltísland Frá Melíunu hlaut þingólfur mikinn styrk þótt hann væri sjálfur mikill meðal elda því að hann var eini sindrin sem hefði fengið að líta eigin augum trén miklu þegar þau blónguðust þótt hann væri konungur um eða utan Amalslands og því taldist hann ekki til Myrk mirkálvana, heldur til ljósálvana sem einnig urðu miklir á meðgarði og af ástum þingólfs og Melíunu Fættust í heiminn fegurstu börn alföður sem voru og munu ætíð verða. Blasiða 60